Frecvența cititor de proză Testament de toamnă. De ceva timp locuiesc în peștera tăcerii unui strigăt, care o voce încă nu are pentru că nu s-a născut o ureche, închis ca într-o pedeapsă pentru a fi dat ce rămâne pentru ceea ce trece, pentru a fi născut singurul gest din prețul repetatelor gesturi, ca și cum aș fi fost osândit să moară doar mâinile mele și toate frunzele să-mi cadă pe drumul răvășit de vânt, fără o destinație cunoscută. Pentru a fi pășit pe partea dreaptă a drumului din stânga, pentru un plâns cu o singură lacrimă vie, căreia izvorul secat îl pentru a fi pierdut poarta cea mare pentru poarta cea mică, în jocul străinelor voci al sfințirii numelor, abia de curând născocite de cosmos. Eram prizonierul colțului meu de pâine uscată. În falia aceea de vreme plutind pe insula sinelui vieții, am urmat cărarea chemărilor și staturnicia schimbărilor, citind semnele neînțelese ale unui alt scris, până la capătul îndepărtat, dincolo de ce norilor de ceață, în peștera neauzitelor cântării. Apoi am adormit în tăcerea unui frig mult mai jos decât semnul lui Minus. Am visat că zadarnic strigam într-o peștera tăcerii, având deasupra capului chipul necunoscut al tatălui și sacra sabie a literei. Mărturie Azi nu mai vine nimeni să alunge a mea frică. Îmi pare că nebunul care ce atinge strică. Se va putea vreodată să fiu și eu iertat, dacă între atâtea lacrimi râde, am uitat. Se poate amintirea unui strămoș popor trezită iar să fie să râd atunci când mor. Să știu că plânsul numai la nașterea din tâi s-a fost lungit cât viața și n-are căpătui. Să aflu că în clipa de moarte, cu chip hâd, durerile încetează, și înhohot am să râd. O lumină, și iată, simt că mi-aduc aminte ce din strămoși de vremuri știam de dinainte. Aceasta amintire îmi e acum de ajuns. Așa rostesc strămoșii la întrebări și răspuns. Și tot astfel e iartă, fără a întreba nimic, cu blândă lor privire. La viață te ridic și-ți neglintiți ca stânca, pe umeri duc milenii, atât de drag le este cel ce-a învins vedenii. acesta e adevărul pe care îl știu cu toți, dar e uitat prin vreme, al spune, nu mai poți. Încearcă însă numai și lor de-a-l povesti. Nebunii te vor face, apoi te părăsi. Calei doar să râdă și plânsul mai apoi. Tu du-te mai departe, că tu nu ești ca noi." Și glasul tău de lacrimi strigând ca în pustie, Înveci dacă rostiva un adevăr ce l știe, cu pietre îți vor scrie pe trup răni sângerate, toți cei care nu-i tare au fără păcate. Din stropul de lumină, din lacrima ta pic, nimic nu se alege, nimic, nimic, nimic. Deșertul, în vânt, setos, doar el rămâne, tăcută mărturie din lacrimi să adune. Strămoșii din vechime, o pulbere de munți, te-au primit pe tine ca glasul să le asculți Și să te naști ființă din praful lor de stele, cu plânsul tău, cu râsul și lumina din ele. Alături, o stenită, aripi de-abia bătând, stă poezia scrisă și către ei plecând, Rostindu-te pe tine în flauturi de vânt. Vor înțelege oare ultimul tău mormânt? Lecție. Care e gândul magic ce m-a născut ca om? Coșmarul cărei taine își fă atom? tom, în calea hărăzită de mea biologie să-i fie chip și formă, fără măcar să știe. Acolo, în mm. origini, de mult uitat în drum, mă lui împotriva și drept îi stau acum. N-am altă posesiune de după el avere decât a unei inimi putere din durere. Aveam ca amintire doar palii de dorinți, Ajunse până la mine pe cale din părinți. Nici când nu întrebase cumva dacă aș vrea Să-i fi un pare lui, Pentru a putea să și hrănească iluzia, coșmarul întrupat, de ce numai pe mine M-a fost el căutat, pe când dormeam în stele, Călătorind în vis, nici când, de bună voie, ușa nu i am deschis. În timpul meu se ascunse, se strecură tiptil, războaia, aducându-mi ca luptător abil. Mă cuprinse o spaimă și nu știam să lupt. Lucrarea îi născocise abisul de desubt și mă trăgea în străfunduri lipsite de ființă, ca moartea să-mi arate cum e de trebuință celui ce ales în stele un mult prea liber vis. Din rugăciuni care are înainte mi-am deschis și înțelesei atunci, văzându-l tot ce face, că numai eu cu mine mai ai pace. În negrul vis al luptei stropite cu mult sânge, Numai cu pace în piept putuse mă înfrânge. Încă mai luptă în mine un vis cu un blestem, Dar astăzi nu mai tremur, de el nu mă mai tem. Magia se va stinge în focul e aprins, Și numai visul liber în bătălie a caleașca dăruită, biologia sfântă, în visul dintre stele se îndepărtează, cântă, eliberată veșnic de lacrimi prin lumină, o întoarcere acasă după lupta străină.